Сьогодні восьмий день, а значить восьмий рік, а може й більше. Та й дивилася в люстерку, і здалося, що серед золотавого, як листя на липах волосся, вона побачила кілька сивих волосин. Може, здалося? Та це вже не має значення. І що під тим волоссям навпроти сонця? виблизкували золоті сережки під колір її очей камінчиками. Такі ж очі були і у бабусі Беніти, і вона подарувала Тайді сережки в сороковому році, коли дівчина з гімназії пішла на медичний факультет. Коли група латиша була під Даугалтусом, Тайда через людей все ж дізналась, що бабуся жива. Але це було в серпні. А зараз жовтень, і до 13-го дня в ризі були фашисти. Ті можуть і за день знищити десятки тисяч людей, як знищили вони в селі Аудрині усіх жителів. Та й до подивилась на ручний годинник уже 15 годин і 15 хвилин, швидше б вечір. Вона повикручувала онучі, і потрусила ними, щоб розрівнялись. Стає тяжко, коли починаєш думати, що група Кудрявого уже пішла в інший район, не знайшовши її. Лакеш, мабуть, чинив опір такому рішенню командира. Та інакше бути й не може, бо Артур любить її і кохатиме до останнього подиху. І вона так кохає Артура. «Скоріше б ця війна кінчилась, а передусім у Латвії. Це ж треба вже майже вся територія Радянського Союзу, захоплена гітлерівцями, визволена, а під чоботом німецьких військ. Та й до і прислухалась, як і раніше вдалені голи машини. Поди-куди зривалися постріли з карабінів, автоматів, а потім все стихало». І тоді було чути, як під скрундою на півдні і за салдусом на південному сході гриміла артилерія. Там фронт. Та все ж Тайта та більше думала про те, що друзі-парашутисти її шукають, як і вона їх. А потім і справді сама мабуть зайшла так далеко від них, що всякі пошуки марні. Треба зустрітися з місцевими партизанами. кажучи, є розрізнені групи мисників, приєднатися б до них і там дізнатися про своїх. Тайда раптом здригнулась. Десь у лісі загавкав собака. Чого тут бути з собаками? запитала себе і озирнулась. Ніби у відповідь гавкані у лісі. Почулись далекі вигуки і постріли на хуторі. Прислухалась і на хуторі загавкав собака. Що це? Невже полюють за мною? ті два поліцейські привели команду межакеті сюди, як дізналася, що я пішла саме в цьому напрямку. Собаче гавкання наближалося з того боку. Звідки прийшла Тайда? Неспокійно було і на сусідньому хуторі. Тайда раптом збагнула, що собака міг узяти її слід, адже обстрілені нею знали цей ліс. Невже кінець? Зирила туди-сюди, де б зайняти оборону. Тут у густому ялиннику. Вона як на острівці, який буде прострілюватися з усіх боків, із якого не можна дати гідну відсіч фашистам. Недалечко лежало повалене буреломом дерево. Балтійські грізні вітри, часті гості в лісах курзами. Часом вони виривають дерева з коренем, тому тут так багато повалених дерев, Особливо ялини з сосом, віти яких, мов, натягнуті вітрила, чинять опір лютому морському вітру. Вона перебігла до ялини і лягла, з санітарні сумки,